Män av hårt virke med brist på arbete på landsbygden sökte sig till detta nya storslagna nationella projekt. De levde ett nästan nomadiskt liv, förflyttade sig efter det att marken röjts väl som dragits. Det hårda livet har mytologiserats och romantiserats. Rallarna utgör en av de yrkeskategorier som eh, omsvepts med en aura av äventyr och vildhet. Det var inte smutsiga rallare- Med nedsolkade hattar och löss i skägget som klippte band på stationsinvägningar. Folkets applåderande jubel togs emot av landshövdingar eller över själva stationen. När tågen kom till platsen var alla långt borta. Kanske vid anläggningen av nästa linje. Idag pratar vi om hur de som byggde ut Sveriges infrastruktur under ett helt sekel egentligen hade det. Idag pratar vi om Sveriges rallare. Det är helt riktigt som Daniel Hermansson säger och jag, Robin Olsson, är glad över att få sitta här i min lägenhet i Sumpan. Ja, det får du göra när du vill faktiskt. Ja, och snacka lite grann om ett yrke som fanns i ett knappt sekel men som har gjort stora avtryck lite grann på, jag vet inte, Sveriges folkskäl kanske. Ja, kanske det. Vi får, vi får se när vi börjar nysta i det här. Ja. Vi har några saker som jag tänkte vi kunde avhandla innan själva rallarlivet. Jaha. Men vi kan börja lite i den ändå ändå. Jag har en kollega som heter Jonas Nordin som visserligen inte är rallare. För jag är kollega med honom och jag är inte rallare. Nej, jag tror inte att eh, det är svårt att påstå att någon 2019 på riktigt är rallare. Det kanske inte är en titel som är skyddad på något sätt, men jag tror inte det va? Nej, Nej alltså det kan nog finnas en någon annan anläggningsarbetare som skulle vilja kalla sig själv rallare. Men jag tycker nog att rallare var ett där och ett då. Mm. Eh, Jonas i alla fall, han har i ett par år pratat om att det vore kul med ett avsnitt om rallare. Mm. Och gått omkring och önskat det här till och från. Eh, vi har ju suttit i samma arbetsrum i fem år- Och då lämnar man ju känna världen bra, och vi är kompisar utanför jobbet också. Och vad jag förstår så är du också ganska intresserad av alla i festen. Ja, alltså på det sättet att rallarna kommer att prägla Norrbottens inland ganska eh, markant. Alltså det sista stora järnvägsbygget var ju inlandsbanan som mm. blev färdig på 1930-talet. Och de rallarna som kom där och, och bosatte sig längs Midlandsbanan i de kommunerna som är liksom, mitt hem därifrån jag kommer. De gjorde väldigt stort avtryck. Så att dels så finns det i Moskosel som är en by utanför Arvidsjö och ett rallarmuseum. Mm. Och jag menar överhuvudtaget så var rallare någonting man växte upp med. Så här vetskapen om att här har funnits rallare och det här var rallarna och, och, och så vidare. Eller människor som ja, men. Eh, farfar eller farfars far eller så var mm. eh, Ni har ju aldrig träffats ni två men eh, ni har ju en annan sak gemensamt också det är ju att ni sitter och jublar över att Mourinho nu ska bli tränare över Tottenham för ni håller ju på Tottenham. Ja, det spelar vi in det här att dagen efter Mm. Den vetskapen ja. blev känd Det är lite ironisk Det är fortfarande färskt När det här avsnittet sänds så kan han ju ha gått från klarhet till klarhet och, och vunnit två matcher Och då har man väl svängt på skutan Och sagt att <laughs> okay. det här portugisiska geniet Har man ju alltid klappat på axeln Ja, absolut Hur som helst Han ska nu byta jobb Och lämna mig i det där rummet med en massa nykomlingar så då tänkte jag att man kunde ta tillvara på att ja, men ge någon slags eh, tack för den här tiden, procent. Just det, du, ja. du höjer din slåkatt. Ja, även om vi förhoppningsvis har med varandra att göra ändå framöver då då. Men det kommer handla om hur alla i Sverige, det finns ju järnvägsbyggen ute i världen som transatlantiska järnvägen eller sibiriska järnvägen i Ryssland och sådär som är superintressant men det får bli en annan gång. Mm. Nej, Sverige är nog. ja En annan sak som jag tänkte vi kunde prata om angående det här då är att det är jag som har valt ämnet och så, och så nu. Och eh, det är då formerna för själva podden. Vi har ju träffat många lyssnare på de här 16 städerna som vi har varit ute på under turnén. Just det. Och många frågor handlar ju just om hur det funkar rent praktiskt med podden, eller hur? Mm. Och hur det går till och, och sådär. Det är många som är nyfikna. Ja, och eh, vi har ju inte. Kanske inte pratat så mycket om det egentligen tidigare. Så då tänkte jag att vi kunde förklara lite nu. Det är ju så att vi väljer ämne varannan vecka. Den som har inledningen är den som har valt ämnet. Och också den som har ansvaret sen att klippa avsnittet. Precis, jag tror att en vad ska man säga en, en observant lyssnare kanske märker vem som har klippt också. Det är lite olika stil på det. Mm. Så här lite olika dragning till olika typer av ljudeffekter eller Så kan det säkert vara att det Olika musiksättningar och så vidare Delar upp, uppmärksammat det eller observerat mm. det ja. Podden har funnits i fem och ett halvt år Och våra liv har ju flyttit på parallellt med podden mm. Man har kunnat följa hur vi har flyttat från Gävle till Stockholm Båda två mm. Inte samtidigt utan med ett års mellanrum Så då var vi ju lite över länk ett tag där mm. Så var det Sen har det flyttats inom Stockholm och så också och vi har ju kunnat få loss tid i veckorna för podden de senaste åren. Först gick vi ner till 80% på våra lärarjobb och hade en veckodag för poddarbete och från det här läsåret så har vi gått ner till 60% som lärare och jobbar alltså tre dagar i veckan. Som det är, och två dagar med podden. Ja, mer eller mindre. Det är Bara om någon vecka så går jag upp några procent också. Så att det, det där kan variera lite grann. Men... Gör du det? Ja, Ja, det är klart kan variera. Och förmodligen så lägger man ju mer tid än de här två dagarna som vi har. Mm. Det blir alltid lite kvällstid och lite helgtid också. Men det är ändå tacksamt att våra arbetsgivare, som jag tänker vi kan nämna här, Ova gymnasium och Campus Manilla har gått med på det här. Ja men Det är inte självklart, eller? Nej, så är det. det är, man är ju väldigt tacksam över att ha det stödet, såklart. Samtidigt så är det ju självklart också så att vi, vi får ju bara betalt för den tjänstegrad vi har. Mm. Så det blir ju naturligtvis lägre lön från skolan då. Men. Och podden behöver alltså finansieras de här dagarna som vi ägnar åt research då. Och det sker ju via reklamintäkterna. Och vi är ju väldigt glada över de här reklamintäkterna- och särskilt över de sponsorer som vi har- som hjälper till att finansiera podden, som vi älskar att göra. Nu får ju folk tycka vad de vill, förstås, om sånt. Men det här är ju en kommersiell podcast- som behöver sådana intäkter för att vi ska kunna hålla på med det här- som vi vill göra. Och för vår del är det här den smidigaste lösningen nu Och det är förstås en avvägning hur mycket reklam det får bli- men man kan ju säga att lyssnarens pris- för att det här ska gå ihop sig är att lyssna på ett par minuters sponsring eller reklam på ett avsnitt som ofta ligger runt 70 minuter och som då finansierar vår researchtid också. Ja, alltså som gör det här möjligt till ett jobb som ryms någorlunda inom normala timmar. Mm. För det är ju, man kan inte i tio års tid göra någonting på stulna timmar på kvällar Nej. och helger. Då kommer man Bränna ut sig och De människor som lever nära Inpå en kommer att tröttna på det Precis Vi får ju väldigt många förslag också på ämnen till podden Och även om många är intressanta Och spännande så måste vi också vara lite Realistiska på vad vi kan snicka ihop Under en vecka och så Första åren så arbetar vi ju fortfarande 100% Som lärare och då var det ju inte sällan Lite smått stressigt Det var inte ovanligt att vi spelade in på lördagar På Nej. kvällen och klippte På kvällen och sen laddade upp det Nästan under natten nu till på söndagen. Eh, då var vi också två singlar som bodde i en stad där vi hade begränsat antal vänner kan man säga. <laughs> Om man ska hårdra det hela. Eh, vi la ner väldigt mycket tid då. de första åren på podden när vi inte jobbar. Ja, så är det ju. Så att vi har arbetstid under dagtid i veckorna det är ju extremt skönt nu. Vi har ju också mer framförhållning. Nu mer som gör att man känner sig lite lugnare. Vi får ju ämnet av den andra kanske tre veckor före eller något sånt där, eller? Ja, I typ. bästa fall. Ja, I bästa fall så brukar vi spela in en vecka innan. Och nu för tiden så är vi sambos. Inte med varann. <skratt> <skratt> alltså. Och det är väl. Bra? Det är så oerhört pedagogisk här i steg. för steg. Ja, jag, jag tänker det. Här, för att <skratt> det kan vara rimligt att förklara att det hade inte varit tillgång varken för oss eller podden, tror jag. Att vi hade varit där. Du vet att det gäller oss på varandra förmodligen. Jag tror inte jag och du ska bo tillsammans. Nej, det har någon form av gräns. Vi har olika vanor också. Ja. ja men jag vill ju kunna lägga tid på att vara med min sambo Jenny ibland. Och inte bara läsa historia och researcha hela tiden. Och du känner förstås likadant. Jag vill också vara med din sambo Jenny. <laughs> det, jag tänker väl mer att du har en egen sambo kanske som du kan vara med ibland. Just det. Och därför är jag väldigt glad att podden också har växt tillräckligt starkt för att vi ska kunna jobba med det här också under veckodag. Så att tillvaron går ihop sig. Och särskilt viktigt tror jag att det här kommer bli framöver. För nu ska jag faktiskt bli pappa här i januari. Just det. Dantröda! Ja, det är jag har ju känt till det här ett tag så att det är... Jag får säga grattis. Tack så mycket. Exactly. Och, och det är ju... Det är ju storslaget. Men den här ursprungliga förvåningen och glädjen har ju lagt sig lite grann. Det här är det nya normala. Men för, för lyssnarna så är det ju mm. välkommen in i, i vetskapsgemenskapen. Ja. Så vi går ju in i en, en singularitet. Att vi, vi vet inte riktigt hur det här kommer funka på andra sidan när en av oss är småbarnsföräldrar. Nej. Men alltså, ambitionen är att det ska fortsätta rulla precis som tidigare. Men då är det ju ännu viktigare såklart att... att det tidsmässigt och ekonomiskt går ihop. Så, så är det ju. Det känns ju väldigt spännande det här. Roligt. Ja, det förstår jag. varst Och allmänt förväntansfullt. Och man inser att det kommer bli en omställning på en massa sätt förstås här. Ja. Men det jag ser fram emot mest av allt med det här det är ju att undersöka huruvida barn har en gripeflex eller inte. <laughs> Så föds ju Temujin ett starkt barn och i sin hand så har han en svart leverad blodpropp som han håller krampaktigt i trots att små barn inte har den där knip-reflexen <laughs> än. Det är svårt att tänka sig två stycken yrken som har mindre gemensamt att vara svensk podcast-kreatör 2019- Eller att vara rallare under 1800-talet. Ja, det vet fjärjan. Ja, det var andra förutsättningar på den tiden. Vi måste ju börja med lite bakgrund. Det låter ju inte så otippat, när. Järnvägen ska byggas. Som trogna lyssnare vet, spenderade jag hela förra sommaren i ett torp utanför Örebro. Mm. Förutom att gå och peta i rabatter eller gå ner till sjön och bada, så behöver man ju följande. Någonstans att åka på utflykter till. Eller hur? Ja, så är det ju. Vilket är det stående utflyktsmålet från Ringarum. Ja, Söderköping kanske. Just det! Man behöver ett sånt stående utflyktsmål. Det blev för mig ett ständigt rännande till Nora. En supersöt liten bergslagskommun som på sommaren blir en riktig liten turistpärla. Där finns två mikrobyggerier, Nora Brygghus och Apex Brewing. Vi är inte sponsrade av dem. På tal om det här med reklam. Utan jag tycker bara att det är, det är ett fint initiativ. Mm. Jättebra öl. gillar den stenhårt. Dessutom finns Nora Glass Som är superfin glass. Det vi inte är inte heller sponsrade av. Orten ligger vackert beläget vid en sjö dessutom. Har jag sålt in den? Ja, jo. Vi är inte sponsrade av Nora kommun heller. Allt det här säger jag bara för att jag gillar Nora. Öl, glas och bad. Vi kanske kan Kom bli om vi fortsätter säga det. <laughs> oh ja, drömsponsor. Okej då. Om inte öl, glass och bad räcker... Här kommer spiken i kistan. Här kommer det som verkligen säljer det. Ni kan titta på ett litet museum om Sveriges första järnväg. Det är ju... Det är ju fint. Rulla upp hakan där. Nu, jag vet att den verkligen drämde i golvet. Den 5 mars 1856 kunde en häpen publik se hur ett lokomotiv, Oscar... Fraktade fyra passagerare från Örebro till just Norra. De kanske inte anar det, men det var framtiden som gick där. Det brukar poängteras i historietexter om eh, Sveriges järnväg, att vi var sena på bollen. Nästan ett decennium efter Danmark. Två-tre år efter unionsbröderna Norge. Nästan en hel livstid efter engelsmännen. Men i mitten av 1850-talet började man i Sverige bygga järnväg. Staten skulle lägga ut slantarna för två stambanor medan privata entreprenörer fick bygga stickspår som skulle gynna industri, råvaruutvinning eller andra ekonomiska intressen som skulle finnas i vårt avlånga land. Mm. Vi kommer behandla romantiken kring rallarna i något avseende men egentligen finns det i utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet flera andra romantiserade yrkesgrupper. Det är liksom ingenjören som med säker hand ritade linjer på en karta gjorde kloka avväganden mellan den naturliga geografin och den demografi som dikterade var järnvägen mest skulle utnyttjas. Glasögon och kanske en, en prydlig mustasch. Det var han som stakade ut det som rallarna skulle omsätta till verkligheten. Och samma år som Oscar rullade från Örbro till Nora för att köpa hantverksglas invigdes sträckor mellan Malmö och Lund samt Göteborg och Jonsered. Framtiden gick som på räls, framtiden ångade på och inga signalfel lät försenaren. Det här har du, det här har du skrivit. Nej, nej, det är allt det här är spontant. Det är det som. <laughs> nej, jag känner nog. Ändå. <laughs> det tåls också att påminna om vilket land Sverige var för järnvägen. På sommaren gick ångbåtar, rodbåtar och andra slags fartyg upp och ner längs med vattendrag, sjöar, älvar och hav. Som vi påpekade i, jag tror det var avsnittet om rysshärjningarna kanske. Stockholm ligger i mitten av det stora komplex av vatten som utgjorde den svenska intressesfären före 1809. Mm. Vi var ett land byggt kring vatten. Mm. Alla effektiva kommunikationer gick vattenledes. Till land kunde man ta sig fram, till fot eller på hästryggen. Det fanns vägar såklart, men i majoriteten av Sverige så var de inte speciellt väl utbyggda. Det var stigar. Eller liknande. Mm. Och egentligen kommer inte vägnätet att bli speciellt imponerande- före bilens breda genomslag. Och då är vi verkligen inte långt tillbaka i tiden egentligen. Min pappa jobbade i sin ungdom med att bryta skogsbilsväg. Och det är så fruktansvärt gammal är inte han. Nej, Utan faktiskt det, inte. Det är hyfsat modern historia. De enorma skogslandskap som egentligen mer än något annat präglar- stora regioner av Sverige var enormt svårforcerade- Vilket innebar att kommunikationer mellan olika landsändor stannade till när vattnet frös. Vi har lyft ett annat exempel på det i vårt avsnitt om svagåren under det sena 1860-talet. Trots en omfattande insamling av pengar och livsmedel nådde inte mycket den norra rikshalvan. Eftersom transporterna skavs av av vinterns genomslag. Mm. fanns ingen järnväg att skicka det på. Och det här förändrar såklart järnvägen. När människan helt plötsligt kan röra sig i ofantliga hastigheter Alltså vi snackar enorma hastigheter 60-70 km i timmen Då förändras allting Den geografiska världen krymper i samma hastighet som den mentala världen växer Niklas Ingemarsson skriver i in en artikel i populär historia att Reslusten väcktes till liv En dag vågade den första ge sig av Det är förknippat med ängslan att ge sig av på sin allra första resa Men man lär sig Järnvägen gjorde resandet till en rätt. Aldrig tidigare hade svenskarna haft en sån möjlighet att ge sig av. Med utbyggt järnvägsnät förändrades således svenskarnas mentalitet. Alla lokala tider slopades. Klockan behövde vara samma sak i hela landet. Tåget går, tåget går. Och rallarna är inte, en förutsättning för här. Ja, det är ju ingen jäv slutsats. Nej, det är de som så att säga lägger hälsen. Ja. Utan Verkligen. räls kan vi inte åka. Nej. I, men, det... Vad är det han säger? Dynamit Harry. Utan luft kan vi inte andas. När de har fått punka på hans rullstol där. Under någon kupp. Ja. Det här känner inte jag igen. Men jag litar på dig. Du kan inte dynamit Harry. Ja man behöver alltså ha räls för att ta sig fram med tåg. Så är det. Och eh, vi ska väl prata lite om hur de här allarna Hade det som sagt också då de som såg till att göra det här möjligt. Det tycker jag. Jordbruket genomgår ju en förändringsfas under 1800-talet. Just det. Så att vara konkret, det behövs färre i jordbruket helt ja. enkelt. Och då är det många som förflyttar sig in till städerna och fabrikerna. Och många som är kvar på landsbygden, de lever mer som torpare- Med små plättar som de odlar på. För det här sammanfaller ju med att vi faktiskt blir fler. När färre behövs i jordbruket. Så, så är det ju. Ni kommer ihåg freden, vaccinet, potatisen och så vidare. Dessutom. Om man håller på med det här och var torpare. Då behöver man kanske ha någon form av sidosyssla också. Och det är många av dem som... Som blev rallare i början är de alltså överblivna drängar, eller så de torpare eller småjordbrukare. Och så ägnar de sig åt att alla också och lägga järnväg vid sidan av sitt lilla jordbruk. Mm. Under första världskriget år 1914-18 då ställdes produktionen om från exportindustrin till att satsa på hemmaplan. Det var... Det var läge, liksom, mm. eftersom det var svårt att handla med någon taget när det var blockad. Men Så är det ju. Det var inte alls gynnsamt. Jag tänker att det här med värvning av olika rallar och vilka det är, det är det som jag försöker mm. komma in på här. Anläggningen av järnvägarna kan ju då generellt suga upp temporärt arbetslösa industriarbetare också. Till exempel stenarbetare från Blekinge och Bohuslän, de blir av med jobben när den här blockaden. Ligger under första världskriget, vad ska vi göra nu med tillvaron? Ja, det byggs järnväg. Mm. Då får man ägna sig åt det istället. Och eh, konjunkturerna kunde ibland av andra skäl än krig vika neråt. Som eh, till exempel med textilindustrin eller skogsindustrin för en delen. Och då kunde de här eh, som jobbar i de sektorerna plockas upp då av järnvägsbygget istället. Mm. Ännu längre tillbaka före första världskriget om vi befinner oss eh, under det sena 1800-talet så var ju att ge sig ut på, på rallen och, och bli rallare alltså det var ju eländigt i Sverige och vi har den här enorma emigrationen men att få ihop pengar för att sticka till USA var ingen lätt sak Nej. när prästen då ställde sig i predikstolen och säger statens järnvägar behöver starka unga män som kan lägga räls mm. då var det ett sätt att göra någonting åt din situation att ge dig ut i världen att tjäna lite pengar kanske inte sticka till Amerika men i alla fall sticka vilket för många var att föredra mot att stanna. Ja, det finns ju en äventyrlig aura här som sagt av att man är på förflyttande fot och det kan ju ha lockat en och annan man. På det står hela så åtminstone under 1800-talet så är vi ju människor från landsbygden överflyttning av folk som jobbar med jordbruksarbete eller skogsbygd som nu ägnar sig åt det här. Och ibland så är det båda och de ägnar sig åt alltså. Mm, precis. Hur gamla var de här levarna då? Undrar man... Jo, enligt... Eh, Ruben... Det undrar man ju. Ja, det gör man väl, ja. eh, tänker jag. Det är väldigt varierande kan jag säga. Ja. och Nilsson har skrivit en avhandling som heter Hur alla är lev? Jämtland och Härjedalen 1912-1928. Mm. Det är ju en... Den är inte jätte... Så att säga... Mustig Den är lite torr Men det är också en avhandling Och den är väldigt eh, faktarik åtminstone Ja, det är också en avhandling Ja, och eh, där får man veta Att medianåldern på linjen Svegerbundlod <laughs> I början av 1900-talet var 34 år Ja Det är bra fakta att ha med här Många är omkring den åldern mm. Faktiskt Det säger i alla fall något, men åldern varierar ju som sagt väldigt mycket på period och plats. Det skiftar ju också beroende på om de är yrkesrallare eller om de är säsongsarbetare. Generellt kan man säga att rallarkåren var ganska ung under järnvägens barndom på 1800-talet. och var de kanske mellan 20 och 35. Sen började verksamheten trappas ner successivt under 1900-talet och då så behåller man ju de erfarna rallarna och då Precis. blir ju... Så att säga yrkesgruppen äldre hela tiden. Det blir en slags... Vad ska man säga? Professionalisering inom kåren också. Mm. Det fanns ju rallare som höll på med det här hela livet. Eh, Nilsson skriver... typiska är situationen för en gammal skånsk rallare- som började arbeta vid norra stambanan redan 1873- och sedan följde med järnvägsbyggena i 47 år. Han pensionerades vid Sveg 1920 som grovarbetare- Vilket han förblivit under hela sitt yrkesverksamma liv. Mm. Och hur gick då det här arbetet till? Ja. Det ska vi kanske prata lite om. Absolut. Trots att det är egentligen är en kort period som är rallarnas era. knappt hundra år. Så kan man ändå, man kanske kan tala om olika faser. Mm. För i den första fasen drevs järnvägsprojekten nästan militäriskt. De arbetsledare och de ingenjörer som med ritning och teodolit stakade ut kursen var ofta gamla officerare och en strikt hierarki rådde och total disciplin förväntades från de anställda. Fem på morgonen hölls korum, en kortare samling med bön eller salmer vilket var direkt kapat från det militära livet. Sen hissades flaggan med vita och röda ränder, katten kallad. Det kommer komma många bra rop i det här avsnittet och det här är en av dem. Katt i topp! Mm -hmm. Nu var katten i topp och då var arbetsdagen igång. Sen när flaggan hissades ner ropar man Katt i rot! Fast kanske längre och mer upprört och så. Men vi, vi sitter ju i ett lägenhetshus här. Man kan ju inte vråla hur mycket som helst. Nej, Hur skulle det se ut? Men hade jag varit förman på, eh, på ett järnvägsbygge då kan du tänka att jag skulle ropa du. Det är ganska lång tid. Ja, mm. så är det. Lunchrasten var förvisso 90 minuter lång men dagarna var långa. 12 timmar och slitet var fruktansvärt. På sommaren kunde det på förmiddagarna bli 50 grader varmt i schaktet och på kvällarna, på höst och vinter kunde det vara fruktansvärt kallt. De har ju olika arbetsuppgifter, mm. de här rullarna. Det är mycket som ska röjas, sprängas, fraktas bort, bäras och anläggas här. Först och främst så ska ju den här linjen stakas ut. Mm. Och då är det ju... Ingenjörer och tekniker som är farten och mäter och undersöker terrängen och sådär. Sen gäller det då som sagt att röja skog och spänga bort berg där banan ska gå. Och efter det så gäller det då att schakta och grusa för att anlägga själva banvallen. Och det moment som man mest tänker på antagligen är ju själva rälsläggningen. Men man måste göra allt det här innan man kan lägga Ja, precis. Jag tror att laget var det arbetslag som hade högst status av dem också. Mm. Där kom de största och starkaste kararna. Det finns viss motsägelse i olika utsagor om i alla livet. Och då tänkte jag vi kan börja med Uno Nilsson då som skriver så här. Under 1800-talet hade det vuxit fram en bestämd rangordning mellan olika arbetslag. Rälsläggare stod i en klass för sig. Precis som du säger. Mm. Så där hade du det. I. I någon mån gäller detta också gropare och tippare. Likaså hade bergspengar lag högre anseende än jordskakningslag. Dessa värderingar hade utjämnats vid sekelskiftet. Däremot rådde en inbördes- i anordning mellan arbetarna i varje lag. Så det fanns någon form av inbördes- rangordning också förstås, beroende på kanske hur, hur erfaren man var och så. Just det. För jag bara flika in att jag har aldrig tänkt på att bergs jag aldrig tidigare tänkt på att bergsprängare kan vara något annat än en så stor stereo som man bär på, på sin axel i en hiphop musikvideo från tidigt 1990-tal. Mm. Ja, men det är fint att du, att du kommer att tänka på att det kan ha funnits bergsprängare på riktigt. Med. Som sprängde berg. Ja, på riktigt. Ja. Bert Ols. Har skrivit en bok som hittar Rallaren. Och det är inte någon avhandling där. Nej, alltså det var ju en farbror som skrev mustiga böcker om yrken som försvunnit. Och ja, han tecknade ja. frejdiga bilder till det här. här. Och han är ju en smula romantiserande och beundrande helt enkelt. Ja, så är det. Det var bättre för. Dessutom har han ju som sagt också, som allt var bättre förr. Så har han ju mycket svårt att hålla igen bitterheten över att de här järnvägarna som har lagts med sån slit och mörda nu rivs upp också mm. han skrev väl det här någon gång på 70-80-talet ja, han skrev så under skickliga ingenjörer och farmän bört sig rallarna fram genom tusentals kilometer ödemark med primitiva redskap som hacka spade och skottkärra bröt det en skärning som stadigt underlag för blanka spår efter kom laget och drog järnrällsen genom landet Alla var kamrater i det tunga och slitsamma arbetet. Ingenjörer och förmän var hårda med rättvisa. Detta föranledde en alla till följande kommentarer om sin förman, Samtidigt som han med en sivlig flott gest häver ut snuset ur munnen. Jo, han är en viktig jävel. Men det är en fan i alla fall. Ja, ja han fokuserar, Ols fokuserar rätt mycket på kamratandan och oskrivna regler här. Ja. Nilsson istället, han räknar upp Och påpekar då den tydliga rangordningen i alla lagen istället ja. Väldigt mycket mer kyligt och kalkylerande ja. Och den ena är som sagt en avhandling Medan den andra är en, en halvskröna mm. Som i och för sig, den är ju mustig och härlig Och, och den har också många så här fina litterära kopplingar Dikter och, och mm. utdrag ur olika sånger och sånt Så, så det är ju väldigt härligt Det ena behöver ju inte utsluta det andra heller Det gjorde jag väl inte heller kanske Nej. Alltså vissa typer av alla jobb Stod ju hagen än andra säkert Men det, kan ju, det fanns ju för det en kamratanda mm. Inom eh, Hela kåren förstås Precis, man ska ju säga Det är ju uppenbart såklart Men när vi befinner oss under 1800-talet Och dess andra hälft Så finns det, det finns inte las Och det fanns inget saltsjöbadsavtal Och de här Rallarna som bröt mot de regler som de här strikta förmännen och ingenjörerna ritade upp kunde få ta sitt pick och pack och dra. Mm. Egentligen inte bara det heller. I boken Järnvägen 150 år lyfts till exempel en engelsk ingenjör som tjänstgjorde på Köping Hults järnväg. För att skaffa sig respekt hos sina rallare brukade han vifta med en primitiv, ja för den tiden var det väl supermodern, men en sexpipig revolver. Mm. Det var hans sätt att visa att här är jag som bestämmer. Ja. Och eh, det förekom också under de här tidiga byggena att eh, rallarna helt enkelt ledsnade på, på reglerna, tog sitt pick och pack och drog. I samma bok, Järnväg 150 år, så tar de just en berättelse från, eh, från Nora där rallarna helt enkelt var så oimponerade av sin eh, novis till förman att eh, de sjöng lite nidvisor om honom. Tog upp honom, bar ner honom till sjön, kastade honom i sjön sa upp sig på fläcken drog därifrån. När militären kom från Västerås som var närmsta platsen för att reda upp det hela, då hade rallarna dragit sin kos och sökt jobb på annan ort. Så mm. att då var det inget problem längre. Olyckor, det var inget man fick någon ersättning för heller. Nej. Både det och dödsfall I anslutning till olyckor var ju förstås väldigt vanligt. Inte minst då bland de här bergspängarlagen förstås. Först borrar man ett hål i berget, sen fyller man det med dynamit och sen tänder man på. Det kunde vara upp till 20 kilo dynamit Så är det. i de här hålen. Bara att borra hål kunde vara problematiskt. Man hade en stor borr av järn med skalle av stål och släggor som man använde och borrviskor av, av granris. Det sista använde man för att rensa hålet med. Och det stod två stycken med släggor och slog på borren. Och en tredje så att säga vände på borren och vred så att man tog sig ner där. Och enligt en uppgiftslämnare som är med i allsbok, Så var det då viktigt att den som inte slog hade bra sångröst. Mm -hmm. För det var så tråkigt jobb det här. Så att de två andra hade något kul att lyssna på. Just det, det är ju viktigt. Helt ofarligt var inte det här jobbet heller. Om släggen gick sönder eller om man slog lite snett så var det ju... Den tredje som hamnade väldigt mycket i släggans ja. eh, projektilbana. Det vill nog inte vara med om. Men det, alltså, det kunde vara, det kunde ta flera försök innan man fick till ett hål som gick att använda också. Så att man kunde stå där och, och slå med sin slägga och vrida och vända på den där borren i timmar innan man var färdig med det där. Och sen när man väl har fått ner dynamiten då, då är ju inte direkt riskmomenten över. Nej. För Först så Man skickar ut folk runt omkring som ska varna och säga att nu är, är det dags för en smedel här snart. Sen tänder man på och så skriker man tändt var här! Men just det för ska man ropa tre gånger. Se upp! Här ska tändas! Eldberget! Jag älskar Eldberget. Det är min det kan vara min favoritfras på på svenska. Alltså det skapar så starka bilder och det har fått namnge Proggbandet Eldiberget. Ulf Lundell har en låt som heter Eldiberget. Mattias Alkberg har en låt som heter Eldiberget. Det är inte bara jag som tycker att det finns en poesi Nej. i eld i berget. Den här poetiska utvecklingen hade jag inte riktigt sett komma, det måste man ju ge Men det är fint. Ja. När den här explosionen är klar så får man då eh, vänta på ledarens klartecken eh, inför nästa spängning. Just det, för men... det är någon slags ingenjör eller förman som får tutta på stubinen där. Mm. Om det inte smäller, då är man ju tvungen att vänta åtminstone 15 minuter innan man går fram och kollar vad var det som gick här då. Eh, men det hjälpte ju inte alltid med den här kvartens dödsmål. Det var ju många alla som dog varje år i sådana här explosioner. Mm. Att spränga och gräva sig fram genom tunnlar, det är ju ett högriskmoment verkligen här. Mm. Eh, till exempel tunnelanläggningen i Ragunda på 1880-talet. Mm. Då var man långt inne i tunneln och där kan man inte använda fotogen på grund av förgiftningsrisken. Just det. Så då fick man hålla till godo med ljus. och eh, det blev ett svagt ljus av det. Och det hände inte sällan att de som arbetar med hacka och slägga slog varann istället av misstag där mm. i mörkret. Och beroende på när det här eh, hände på 1880-talet så fanns det ju inte särskilt mycket rättigheter förstås för arbetarna. Nej. Om man eh, slog av någon kompis hand eller något sånt där eller åkade spänga bort benet. Då var vi ju, eh, då var man ju lämnad åt sig själv. Sen kommer ju det här förändras lite grann under första hälften på 1900-talet förstås. Mm. Så är det. Det finns en sorts tilltalande Asymmetri i att De här liksom Järnvägsspåren som är Det mest högteknologiska som är Framtiden som kommer till byn Att de anläggs av så Primitiva hjälpmedel som en stor Tung spade med Tvär eller ett tungt Spett av järn, en slägga Eller en skottkärra Det var mm. ju typ det de jobbade med Mm.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 Ja, låt oss. Ja. De här skottkärrorna finns det många olyckor kopplade till. Den lilla rallkärran rymde cirka 100 liter och användes för kortare transporter. Max 100 meter eller så. På tillfälliga landgångar av trä packades kärnorna fulla med jord och sten så skulle kärras till den utvalda tippplatsen. Att köra med kärran var svårt att säga. Att köra med kärran. Det var ett skitarbete. Och ofta någonting som... De gamla, lite mer erfarna rallarna eh, använde för att se om den här gröngörlingen hade det som krävdes. Mm. Det är som när det kommer någon ny eh, Jonas Nordins ersättare. Mm. Då säger du, spring ner till kopieringsmaskinen och ja. så drar du ut 37x av det här. Det kommer jag göra, och om vd inte kan hantera det här, då, då vet man ju vad det är för typ. <laughs> så är det. Det är en slags initiering, ja, det här. Ja, precis. För resor... Ämta kaffe och så vidare kan jag tänka med. <laughs> Precis. Och då är det ju jättestor risk att man bränner sig. när Man springer i trapporna med det där. Ja, för fort måste det gå. Ja, så är det. Nu är inte det här någonting han har gjort åt mig. Alltså, <laughs> men... <laughs> men jag tänker förvänta mig det av det nya. För resor användes den större kärran. Eh, inga bonuspeng för påhittighet gällande namn här. Stor kärran var den kallad. Och den tog nästan en kubikmeter jord och sten. I flera artiklar om rallare och såklart även i Ålls bok så nämns ett citat om denna kära från Sven M. Svanbäck som var en gammal rallare och en av han skrev ner sina minnen mm. och det är många som har citerat ur hans, ur hans minnestext. Denna transportkära var ett veritabelt tortyrinstrument. Skråvet som var så stort att det rymde närmare tre fjärdedels kubikmeter stod på två hjul och var försett med en fyra meter lång styrstång med en tvärslå över bakändan som handtag för den som styrde. Det fodrades tre service till en dyrlig kärra, två som gick före och drog och en som gick efter och bar upp skrovet med den långa stången som styrde. Vid körningen höll styrmannen tvärslån hårt pressad mot kroppen strax under mellangärdet så att stångändan vilade mot magen för att man skulle få tillräckligt med kraft för att hålla balansen. Stötte då hjulen mot någonting på landgången. En sten, en jordkocka eller spårade av plankan tippade kärran och styrmannen slungades våldsamt upp i luften och framöver. Jag har bevittnat många dylika luftfärder en del av dem är svåra följder med andra ord, tre fjärdedelars kubik av sten och jord förvandlade den här långa styrstången till en effektiv katapult mm. jag läser ur järnvägen 150 år mannen bakom kärran måste ha slaka armar vid styrningen och får minst han ej slöa till en bråkdel av en sekund mellan de knagliga plankerna i vandringen ut till den höga tippen annars kan han få göra en mindre behaglig himlafärd när styrstången går till väders Jag googlade begreppet katapulteffekt här Jaha. och många av de träffar som dök upp var diverse managementfloskler typ. Så kan positivt tänkande skapa en katapulteffekt i ditt yrkesliv. Men en Ja, en katapulteffekt är ju bara eftersträvansvärd om du har belägrat Konstantinopel och försöker slunga sten mot deras befästningsverk. För en rallare med en skottkärra är katapulteffekten bara något som förvandlar dig till en trasdocka i vinden. Ja, det är inte någonting man vill uppleva i sitt yrkesliv. Nej, det kan bli brutna ben och hjärnskakning. Ja, andra typer av eh, olyckor hade ju ofta med ras att göra. Mm. Eh, det hände ofta när man grävde i ett schakt att taket helt sonika ramlade in av en. Och eh, en av alla beskrev själv hur han hade fått eh, både benen och eh, bröstkorgen krossad i ett sånt här inte ras. Han hade hamnat under det här raset av jord- eh, framåt eh, fyra på eftermiddagen Och sen har de blivit liggande där Till fyra på morgonen Då det var någon nattvakt som råkade hitta Mer eller mindre mm. Och eh, eh, Det var väl ingen jättetrevlig upplevelse Och den var Inte helt ovanlig heller som sagt Nej. Det förekom ju nästan ingen Inskolning heller av nya personer Det fanns ingen pyoperiod här Inte Inte så här. 20 veckors heltidsstudie på en kvalificerad yrkesutbildning. Sen Nej, blev du rallare. De, de fick ju oftast det, det tyngsta jobbet först. Samtidigt som tempot var väldigt högt. Så ur det här perspektivet så ska jag inte alls låta den här nykomlingen få springa och kopiera Och hämta kaffe utan jag borde kasta in vederbörande i någon form av... så Sådär ja, nu ska jag få förklara nationalekonomins olika till teorier här och tar över min klass Just det. nästa veckan. Det kanske inte ingår. Så går du och hämtar kaffe istället. Just det. I lugna ro. Och sätter med en stund med det. Ja. Det är ungefär motsvarigheten här då. Ja. Yeah. Det här gjorde ju också att många blev väldigt kortvariga i yrket. Mm. Under 1800-talet så var bostadsförhållandena för alla förstås väldigt primitiva. Mm. Och eh, ofta var de ju helt hänvisade åt att lösa Den här frågan själva mm. också. Särskilt svårt kunde det ju vara för säsongsarbetare som kom dit under vintern och sen sattes de i arbete direkt. Och de fick ju försöka bygga kojer och sånt där under tiden som de eh, jobbade då. Eller alltså när de inte jobbade så fick de bygga de här kojerna och innan de var klara så fick de helt enkelt sova under bar himmel ibland eh, i ner till minus 20 grader. Eller enkla jordkulor eller liknande. Ja, och det desto länge ut desto mer problematiskt blir det här förstås. En författare, Gösta Sandström, som kanske också är alla oklart. Han beskrev det så här, då syftar han på Malmbanan. Mm. Citatet kommer från Nilsson. De norrländska järnvägarna kom till på ett sätt som skulle ha fått en befallningsman på pyramiden att fnysa och de. Rallarna fick bygga sina egna kojor, köpa och laga sin egen mat, sova i sina arbetskläder veckor i sträck. Mm. Förhållandena var ju som värst under 1800-talet, förstås. Men de kommer bli bättre under 1900-talet, även om de, det inte är som att ta in på vits, sådana här lyxhoteller. Nej. När man börjar ta med allarnas boende i planeringen för hela anläggningen, det är då det blir bättre. Redan under slutet på 1800-talet så hade man ju börjat på ett strukturerat sätt försöka hantera frågan. Från arbetsledningens håll genom att man skickar ut arbetslag i förväg in i terrängen där linjen skulle byggas och sen fick de då helt enkelt bygga baracker som stod klara där när de övriga vallarna nådde fram. Så är det ju. Sen ska man ju säga att det här är primitiva lösvirkeshus eller timringar. Det var så små och dragiga till bredden fyllda med grovarbetare. Det är inte heller det, det är ju som att ta in på, på rits. Nej, det är ju inte... Men det är inte utomhus. Mm. Nej, och det fanns ju också situationer då folk fick eh, helt enkelt bara uppsaka vindskydd i form av någon sten eller gran eller sådär. Och eh, det tar ju naturligtvis Bert Ols upp, för han gillar att lyfta den hårda alla till varon mm. och sådär. Eftersom det är så dåligt betalt så hänger det ju på att man ska leva billigt för att det här ska gå ihop också. Mm. 1916 års anvisningar dock för hur de här provisoriska bostäderna ska vara. De, de låter inte som något lyxhotell men det låter i alla fall bättre än vad det egentligen var. Ja. <laughs> Om man säger så här, Bruno Nilsson han återger det här och så skriver han angående de här anvisningarna. I dessa stadgades att det ej fick bo flera än fyra rallare i ett rum. Maximala antalet för varje kök fastställdes till 20 personer. Vidare skulle det finnas dusch, matkällare och tvättstuga. Varje sovrum skulle förses med stadiga sängar, tvättningsanordningar, låsbara skåp och bordslådor. På varje rum skulle det finnas vattenhink för dricksvatten, slaskhink, spottkopp samt hatt och rockhängare. Varje man skulle ha sitt plats och ett bordutrymme på 70 cm. För hyra i sådant logi skulle erläggas lägst 6 kronor och högst 9 kronor per månad. Det låter ju nästan lite som ett hotell. Man har till och med en sportkopp här. Ja, nu börjar vi närma oss. Det är nästan <laughs> som, eh, som att bo på Knaust, Sundsvall. Mm. Ja, det var ju fint. Jag såg ingen sportkopp men jag antar att man, man kan använda handfatet. Ja. Nej, men i verkligheten så är ju en bra bit från 100% av bostadsbaröken så levde upp till de här kraven om man säger så. Mm en Per Jönsson han beskrev ju det här eh, som att det var ju kojor med rum för 20-30 man. Inredningen var över- och underbritsar och på en sida så har vi förstås en dörr och på andra sidan en liten fönsterglugg. Och sen har vi raken som liksom letar sig upp genom ett hål i taket. Mm. Madaserna består egentligen bara av granris och det funkar ju bra i början tills det bara är en rishög. det är då inte lika bekvämt. Det torkar. Ja, och ibland är det så trångt att det inte finns Liggplatser till alla Utan då får man sitta och sova i någon form av Jägarställning eller på så här Det går inte, men i sittande ställning åtminstone mm. Och sen har vi då Odören att tänka på här Just det, den är omtalad i flera källor Det stinker ju urin och snus och svett och tobak här alla de här kargarna ska tängas. Mm. Alltså på sommaren, den som inte var rädd för vatten kunde ju ta ett bad efter en hård arbetsdag. Mm. Det kunde vara trevligt, det var långt ifrån alla som gjorde det, men alternativet fanns ju i alla fall. Men när det blir kall höst och inte minst vinter, då är det ingen snack om bad. Man slår inte upp en isvak och doppar sig, utan då, som du var inne på tidigare, man bor i de där kläderna året om. Eller året om, liksom tills. tills det blir sommar. Ja, i flera veckor, flera månader. Och sommaren kan ju ha sin fördel med baderiet, men det finns ju nackdel i form av all ohyra och lust som stortiv står istället. Det finns en, inte minst i åls märkbar, men även i folkliga berättelser. Till exempel så sa Jockmoks Jokki, en, en slagare som heter Det var vi som byggde folkets järnväg Det var vi som byggde folkets järnväg Där har vi den Det var vi som byggde folkets järnväg Även den som rullar Det var vi som byggde folkets järnväg Själv. Ska inte du hjälpa till här? Ja, det borde jag ha gjort om jag hade varit mer bussig på mig själv där. Ja, jag kan ju bara det en del av texten då. Också mycket beroende på att det är mest som som sjungs. Ja, det är, refrängen kommer ofta. Mm. Då, varför skriva ny text när man har refrängen? Ja. Nej, men det är ju... Alltså, rallarna är ju romantiserade. Eftersom det, du har den där sloghatten. Och man kan tänka sig att de har en, en, en engelsk skarf knuten kring halsen. Och ett par... Ordentliga arbetsbyxor och grov skjorta på sig och lite grann på samma sätt som Garibaldis rödklädda rövare i Italien ser man dem framför sig så kan de här rallarna vara romantiserad stark arbetare som med slägga och handkraftbröt eh, moderniseringen mm. i, i Sverige. Men alltså när man läser om de villkoren de bodde i den här fruktansvärda misären som det faktiskt var fråga om, det är inte mycket av romantik som fastnar hos en då. Nej. Det är vi ju inte förstås. Även om för vissa så är ju misären också en del av romantiken. Ja, det känns lite som det här med i och för sig. Vi eh, kanske ska prata lite om mat här och eh, maten såldes ju via ett monopol. Det var inte ovanligt att den här salta sillen som man sålde då den var ju både gul och mager men maten var ju framförallt bestående av riktigt saltat amerikanskt fläsk. Och apropå den här romantiseringen som du är inne på så pratar vi ju också om maten som de här flottarna åt i elva avsnittet. Nu är det kolbulle. Ja, det åt ju kolbullar här med av Och sådär. Men flottarna har ju någon form av parallell i rallarna till lands, eller man ska säga. Mm. Båda de här typerna är ju, är ju någon form av cowboys i motsvarighet till USA, eller vad man ska säga. Nej, ja, absolut. Det fanns ju alla viktiga rallar i USA också. Men själva livet, menar jag. Ja, nej, jag håller med. Det hände att ett arbetslag tillsammans slog samman sina resurser för att anställa en kokerska också mm. som skulle bo i baracken och sköta hushållningen. Och även om det gott kan vara på sin plats att poängtera att det inte var den vanliga ordningen utan rallarna hade som jag var inne på dåligt betalt och om man skulle hålla ner elevnadsomkostnaderna så var ju inte det smartaste att anställa en kokerska. Så är det ändå något som flera av böckerna och artiklarna så om, om rallarna lyfter. Mm. Att det kunde vara en, en kokerska som ansvarade för att 20 stycken rallare skulle få sitt stekt. Vad heter det? Sitt kokta fleskstekt, Ja. sin kolbulle få palt kokt på en söndag kanske. Ja, alltså innan de här kokorna dyker upp i bilden. Då gäller det att ha mat som man kunde transportera lätt och som inte blev dåligt. I första taget mm. kanske som sagt det här salta fläsket men man kunde också göra kolbullar och eh, kaffe, sill och ärtvälling var det ju ofta. Det, det här var ju då mat som man kunde som sagt transportera i ödemarken utan att det blev allt för dåligt för snabbt. Men när det gäller näringshalten så kanske det var lite sig och så med det Det är först på 1930-talet som man börjar komma... Med tips på att, ja men hallå, det här med C-vitamin måste vi tänka på också. Just det. Under 1880-talet så hade en hel del av alla i Jämtland faktiskt fått skörbjugg. Och mådde väldigt dåligt av det här, för det gör man av skörbjugg. Det var ja. inte så mycket satsumas med på, på rallen där. Nej. Vad är det? Det är ju de här lite gulare mandarinerna. Ja, ja, inte My, Mycket citrus hemma hos Daniel Hermansson? Nej, ingen faktiskt. <laughs> ja, har du lite skörbjog? Nej, för jag äter ketchup. Och det är det räcker har jag hört. <laughs> adåsa. Ja, då så? Ja, då så. Men jag äter mango ibland. Ja. ja. De här, de åt fruktsoppa. Åtminstone på 30-talet börjar man servera här för att undvika sådana här bristsjukdomar som kunde uppstå annars. Ja. Alls... Berättar en gröna om en rallare som bodde i en barack där man hade anställt. Eh, en kocka då. Men han var snål av sig och han ville minst han inte vara med och slanta till det där. Så istället så kokade han en gång i veckan gröt. Mm. Och det är ju jobbigt att koka gröt, tydligen. Det är inte den mest sofistikerade matlagningen. Men han kokade Nej, gröt. Det ska ju vara satsumas här tydligen. Och en massa olika citrusvarianter som ska skäras upp i små fina tärningar- Och sätta trampeta dig. Det är så märkligt är att, att du... Det är konstigt du inte är <laughs> Att du aldrig hört talas om Satsumas. Ja, men vad fan. <laughs> ja. ja. Jag, jag, jag skäms faktiskt inte särskilt mycket ens. Nej. Jag förstår inte varför Nej, jag ska göra nej absolut inte. Ja, nej, men fortsätt med din gröt här. Jo. Och du ser det framför dig. Han kokar gröt då, så att det ska räcka till tre ordentliga målmat om dagen i sju dagar. Det är en ordentlig grötkittel det här. Mm. Han får ju problem för gröten surnar ju under veckan. Och de två, tre sista dagarna, då är den ingen vidare va? Den smakar värre och värre. Men han trycker i sig den här gröten. Mm. Och sista dagen är den ju helt vedervärdig. Men då har han, berättar Ols, ett knep. Han säger till sig själv, okej, okay, om du äter den här gröten nu, då får du ta dig en sup. Mm. Ja, okej. Okay. Då tar han ett djupt andetag och så moffar han ner den sista gröten Och sen ser han högt till sig själv. Aha! det lurar allt. Det blir ingen sup nu. Det här var en extremt snål... Ja, det var mycket mycket, mycket det här. Men då blev det ju pengar över också. Jo, jo. Och man kunde hushålla. Det är lite utsatt position också att vara ensam kvinna och bo tillsammans med 20 stycken män i en koja ute i skogen. Som... Eh... Väldigt sällan ser kvinnlig färgring överhuvudtaget annars. Nej, precis. Och det finns massa olika berättelser om det här. Vissa lyfter, jag vet, kanske lite romantiserat fram då, att eh, det här var någonting som alla arbetslagen respekterade. Att man upp aldrig ner hos, eh, hos kokerskan om man inte hade uttrycklig tillåtelse till det. Och om man kämpade för hennes eh, gunst då. Och det var en riktig stolthet för, för baracken. Mm. Medans, alltså, jag vet, man kan tänka sig att det inte alltid var så roligt. Sen så ska man också tänka på att det här var ett väldigt vanligt sätt för olika bondöttrar att tjäna lite extra pengar. Oavsett om det var ute vid en kolmila eller hos en rallare eller eh, hos skogsarbetare. Att man helt enkelt såg till och fixa lite mat och tjänade lite extra pengar. Så att det var inget extremt märkligt heller. Nej. En av de bärande delarna i den svenska rallarromantiken är faktiskt inte en rallar utan det är just en kokerska svarta björn eller Anna-Rebecka Hofstad. Sammanfattad på följande sätt i en artikel i Minnenas journal av Daniel Esterfors. Hon var kokerska vid bygget av Malmbanan mellan Kiruna och Narvik och beskrevs som en lång, mörk, vacker och intelligent person. Hon levde ett hårt liv och avled endast 23 år gammal. Hon kom i handgemäng med en annan rallarkocka och fick ett slag så att skallen spräcktes. Hon fördes till sjukstugan i Torneham där hon avled. Oj. Ja. Väldigt, väldigt mycket kring svarta björn är berättelser som är svåra att vederlägga och som dessutom ska liksom, de ska förstås ur ett visst perspektiv. Jag hittade en bra artikel i Norrländska Socialdemokraten skriven av en Helen Doktare, Doktare om det här. För svarta björn framstår för folk som känner till berättelsen om henne som en, så här, en skarp skönhet. Hon är både vacker och, och, och ganska så här, eh, frän i vad hon kan säga. Mm. Dessutom var hon sexuellt utsvävande. rallar madras som är ett ganska obehagligt ord som jag har stött på i beskrivningar av henne. Och när de här berättelserna började berättas så ska vi förstå dem ur ett varnande tidigt 1900 perspektiv liksom kvinnan som hora eller madonna svarta björn är en hora då och det här, är liksom, det här är en dålig kvinna så ska ni inte vara barn bli inte som svarta björn men rallaromantiken överlevde det tidigare 1900-talet och det visar sig att en mörk vacker och sexuellt utlevande kocka som dog i förtid efter ett svart sjukedrama. Var någonting som människor tyckte var lite kul att skvallra om och prata om och mm. skriva böcker om. Mm -hmm. Och det här är ju en bra karaktär. Ja. Henne vill vi ha mer av. Mm. Därför börjar hon dyka upp i romaner. Och nu läser jag ur den här artikeln i Norrlandska Socialdemokraten. Normannen Nils Ytterberg berättar i boken Svarta björns öden att hon övergavs av Odals Kalle som lämnar henne för kockan Maja well. Svarta björn beser sig till Stordalen där Odals Kalle jobbar för att hämta hem honom. Ett slagsmål mellan rivalerna bryter ut. Svarta björn anfaller Maja med en björkstam. Maja slår tvärstöten i skallen på svarta björn som dör. I Ernst Didrings roman Malm klär sig svarta björn i en djup röd ylleklänning och fäster en filigran brås i halslinningen och ger sig väg till Rallare Olsson. Där finns trumfkaren som drämmer tvärstöten i skallen på henne. Men gud. I Björn Erik Höjers, Rallarens ros, beväpnar sig Svarta björn med kniv för att hämna sin älskare som har en annan kvinna. Hon möter av tvillingarna Isaksen som skjuter henne med en pistol. Det blir aldrig ett lyckligt slut för Svarta björn. Men grejen är det... Efter 60- och 70-talens kvinnokamp och feminism så kunde svarta björn och hennes hårda stil och utsvävande sexuella leverna istället börja kodas om till en kvinnlig pionjär, någon som slogs för kvinnans rätt till sin sexualitet. Den som inte vågar sära på benen får ett trist liv, säger hon i Jan Bergstens roman Svarta björn. I slutet av dagen, det här är ju berättelser romantiserade på olika sätt. Det man kan slå fast är att kvinnor medverkade till att bygga järnvägarna alldeles oavsett vad som är sant om svarta björn eller inte. Ibland blev de sjuka också. Ja, det kunde ske. Alltså det kanske inte kommer som någon chock med tanke på den kosten och de bostadsvillkor som rallarna hade. Nej, precis. Det kunde lätt spridas epidemier och så. Matbist är inte den enda orsaken, men en kombination då med dåliga bostäder, som du säger, och blöta kläder framförallt, gör att man blir väldigt mottaglig för sjukdomar som till exempel difteri. Just det. Och eh, diavier är ju vanligt. Och eh, när det kommer till spanska sjukan så var ju alla också en särskilt utsatt grupp, eftersom de bodde som de bodde, och dessutom var väldigt eh, rörliga att träffa på folk här och var. Och värst var det i Jämtland och Härjedalen. Det var inte ovanligt att eh, hela baracklag är insjukna. Faktiskt. Nilsson har skrivit så här. I ett arbetslag från Blekinge på 12 personer inträffade tre dödsfall. De flesta i denna bajak är insjukna då hemsändes i oktober-november 1918 i sjuktransporter. Kvar i en barack några mil från Svenstavik låg i januari 1919- allaren Reynold Olofsson ensam i väntan på att få komma in på sjukstugan i Åsarna. Enda tillsynen under den månadslånga väntan bestod honom av en sjuksyster som kom med materielltåg vid tolvtiden varje dag. Hon försåg honom med mat och tittade till honom. Olofsson har i intervju berättat att han minns hur hon en dag konstaterade att han hade mer än 40 graders feber sedan hon tittat på termometern och menat att det var tur för honom att det var så kallt. Ja, det kanske det var också. Ja, eh, precis. Ja, det var många som dog inte bara av eh, bergsprängningsolyckor utan också av eh, sjukdomar förstås. Ja, och det säger väl sig självt, men hårt arbete i... Värme och kyla leder ju också till förslitningsskador, reumatism, hörselskador, mm. muskel- och ledverk. Allt som man... Brustet, hjärta. Ja, det är med. Jag höll på att säga, allt som man inte får eh, som podkastkreatör. Ja, men de kanske hade bättre hållning än vi. Ja, det kan man tänka sig. Rallarna <laughs> var ju, det var ju farliga populärt folkslag då. Nej, det beror ju lite på vem man frågar men absolut, det, det var ju lite obehagligt när de kom till orten Ja, att eh, utbröt slagsmål mellan alla och bofastbefolkningen, då, det var ju inte helt ovanligt Nej Och eh, när de inte arbetade då, eh, då var ju förstås alkohol en viktig del av fritiden här mm. Vilket förstås tillsammans med konkurrensen om damerna ledde till de här slagsmålen Man har ju Alla som talas om eh, alla slags slagsmål. Ja, eller för den delen rallarsving. Ja, precis. Ja, men ibland slogs de med varandra också faktiskt. Ja, Det verkar ha funnits någon, i alla fall finns det beskrivet i lite romantiserade källor, att det fanns nästan så här kodex. Mm. Att eh, man gjorde ingenting halvdant, att man skulle försöka undvika slagsmål, mm. men om det nu blev oundvikligt, då skulle man slåss för glatta livet. Kan det vara så att det Bert Olsson? Ja, det kan som... det, vara. Ja, det kan vara. ja. Och han har också skrivit följande. alla kom ned efter banan med skratt och skallande sång för att ha roligt och slå runt. De ville ha en öl och sprit och kanske en flicka. Om så behövdes var de villiga att slåss för dessa som de tyckte självklara rättigheter. De visste att det låg bra till hos kvinnfolken. Rallarna var annorlunda än kararna i byn. det utstrålade en frän doft av nu Snus och in Just det. Mm. Jag har en annan förklaring där. Mm. Baserat i alla fall utifrån de rallare som kom på 20- och 30-talet med Inlandsbanan. Mm. Och det är det att de har ju en tydlig sak som skiljer dem från de andra kararna i byn. Och det är att de är inte är släkt lika nära <laughs> som kvinnorna. Ja, nej, just det. För i trakter där det var ganska svårt. Det var långt mellan byarna. Det fanns inte många människor. Då var det inte så dumt när det faktiskt kom ny genetik till byn. Nej, det här är sant. Kanske en, en ståtlig herre från... Eh, mellan Sverige eller Småland eller så som kunde försörja sig och som inte alls var så avvokt inställd till att eh, bli bonde eller skogsarbetare i en, någonstans utanför lyxel eller Arvidsgör ja. eller liknande. Ja, för det hände alltså att eh, de förstås stod blev kvar eh, mm. där det här skedde. Mm. <laughs> och eh, kanske blev någon form av jordbrukare då eh, vid sidan av. Eller så följde den... Eh, blev nyblevna varman med längs eh, linjen där man la väl sen. Just det, det förekom också ja. Ja, och det förekom naturligtvis också att eh, den skyldige så att säga bara lämnar det den havande i sticket. Även det förekom. Ja, vardagslivet kunde ju också handla om att man, eh, man man jobbar ju först och främst 12 timmar om dagen ungefär. Sen kunde man då som du var inne på med sommaren här, ta något dopp i någon sjö Och sen blev det kvällsbön och sen blir det lite kaffe på det. Det är liksom vanlig vardag. Det är så du lever om sommaren. Bortsett från själva badandet då som sker väldigt sällan. Även om det händer. Men java och kvällsbön är ju givet. Ja, just det. <laughs> ja, det, är mycket, det är faktiskt inget av allt det här <laughs> egentligen jag tänker efter. Men under 1880-talet så handlar det ofta om att man fick laga skor. Spela kort, dra historia och sjunga diverse visor med vad vi gör under grovt innehåll. Det var ju det man gjorde efter att man hade jobbat. Ja, det här är inte unikt för alla. Utan, Nej. Det var ett sätt att sysselsätta sig. Mm. Men under 1900-talet så kommer man att göra skillnad på arbetsfritid och fritid. Mm. Arbetsfritid är sånt som man får när man är färdigjobbad en dag. Mm. Men sen har vi fritiden och det är då veckoslutet. Just det. Och då, min, han, ska man borsta av hatten och ge sig in till närmsta by och där kommer det bli dans och superier och allt det här andra roliga som Bertoltz pratar om. Just det, då är det utflykt till Nora, ödlåglass. Ja. Ofta så ligger fokuset också på det här veckoslutet. Det är ofta det man har i romantiska berättelser och i skröner och så vidare. Slagsmålen och fyllslagen och allt det där. Just det, och i Judas Priest-låtar... Living for the weekend. Ja, det är också säkert. Ja, så är det. Nilsson tar ju upp att bravader och eskapader av såna här våldsam karaktär ofta faktiskt har överdrivits då förstås. Det kan man tänka sig. Det kan man tänka sig, inte minst av alla själva. Nej, just det. Han skriver så här, visserligen söp de och slogs, men sånt förekom allmänt mycket oftare under 1800 talet sluten senare. En förklaring till intrycket av våldsamhet ligger i att de rallarna så ofta uppträdde i grupp och försvarade varandra i konflikter med utomstående. Dessa förhållanden måste ha gjort att de ofta talade om gemensamma upplevelser efter återkomsten till arbetsplatserna. Något som förstärkte minnesintrycken. En allmän iakttagelse är att sådan gruppsolidaritet ofta utvecklades i ungdomliga manskollektiv- Vilka lever isolerade från samhället i avvit. Det gäller exempelvis fartygsbesättningar, militärer, studenter eller skogsarbetare. Just det. Ja, nu för tiden så lever ju inte studenter så himla avskilt så, alltså, men, men ändå. Nej. Men bristen på kvinnor gör ju också att de ofta förekommer i de här berättelserna som vi alla har för varandra. Mm. Och därför så. Är också själva dansen Ett viktigt inslag när man väl ska in där Och svänga om in i bygden så att säga Och eh, ofta var det ju så att i, I varje baracklag så var det någon som kunde Plinka på något form av instrument Tog fram en gammal fiol Eller ja. något liknande Något liknande Det finns ju berättelser om hur man åtminstone På 1910-talet I olika baracker Övade då med varann Dans. Det är ju en syn hur olika eh, skitiga och skäggiga alla svänger om in i den där lilla 25 kvadratmeters baracken eh, som avningen för helgens Och en, två, tre, fyra en, två, tre, fyra Det var vi som byggde folkets <laughs> Ja, där har vi det Där har vi det Jag tänkte att vi kunde prata någonting om, om facklig organisering och, och kanske lite grann skicka ett getöga till den norra rikshalvan. Vad spännande. Ja, verkligen. Tänk att det föll på min lott att göra det här. Det känns lite grann som att du slet åt det den lotten också, <laughs> får man väl ändå säga. Är det så? Ja. Okej, okay, men jag vill prata lite om facklig organisering. Eftersom Rallarna kom att med tiden ses som ett släkte för sig. Det fanns en stark lojalitet inom gruppen. Man tog hand om de här stackarna som hade brutit benet trasstågsfärder med katapulter eller blivit sprängskadade. Mm. Och så vidare. Det fanns en sån inre solidaritet som var starkare inom rallarskråt än vad det nog var inom många andra yrkesgrupper på den tiden. I en tid före pensionssystem och annan säkerhet så var det både viktigt och beundransvärt. Det är väl någonting faktiskt kan romantisera. Mm. Sen har det väl romantiserats att det kanske har överdrivits också. Det där vet inte jag riktigt. Hur jammar då den starka yrkeslojaliteten med facklig organisering? Det är ju intressant. De 50 första åren av järnvägsbygget, det drogs med flera strejker från Rallarnas sida. Jag drog den här episoden tidigare från Nora där de kastade förmannen i plurret. Mm. Och det man gjorde då var ju alltså ringa efter militären. Och det var inte unikt utan det var så man gjorde från städernas och från statens håll. Polis och militär behövdes för att kontrollera rallarna. Inte minst för att skydda livhanken på de svartfötter som anställdes i strejkande rallares ställe. Just det. För det hände ju att man helt enkelt la ifrån sig sin spade och, och sin hacka och sin slägga och sa Nu jobbar inte vi förrän vi får lite dräggare villkor eller mer betalt eller Det kunde vara skit saker som att man ville ha en förman eller en ingenjör bortbytt. Mm. 1901 kommer det första fackförbundet för svenska järnvägsarbetare. Och då är vi ju ändå ett halvsekel in i rallarnas historia. Mm. Då, mot bakgrund av, ja, dels såklart arbetarrörelsen på framväxt- men också att det åker omkring agitatorer i hela Sverige och försöker organisera arbetarna- Kata Dahlström var ju ofta ute och skakade hand med rallare och sa- Ni borde gå med i sossarna och ni borde organisera er och ni borde, ni borde slåss och kämpa för era rättigheter. Men det som också låg bakom den här riktiga organiseringen var att det stora arbetet som pågick på Malmbanan drogs med lönedumpningar. Enligt Mats Utbult som har skrivit en artikel i populärhistoria historia orsakades de här lönedumpningarna av korruption- Som var vidaspridda bland arbetsledningen. Och strejkerna den gången fick resultat. Man fick kortare dagar och mer säkerhet vid olyckor. Men 1909 så är det stor strejk i Sverige. Ja, och då blir då det... Är det väldigt många, väldigt många människor som, som strejkar i hela landet. Det har man ju på uttrycket stor strejk, men alltså det är flera hundratusentals. Precis. Och den storstrejken blev ju ingen succé. Nej. Utan den gången blev strejkarna besegrade. Och 1909 hade ett ganska drastiskt inflytande på rallarnas fackliga organisering. De var en nomadisk, de var en säregen yrkesgrupp. Och den blev aldrig liksom helt och hållet organiserad på det sättet. Framförallt efter 1909 ser man hur det intresset avtar ganska drastiskt. Mm. Det är också svårt på sätt och vis eftersom det är så många som är jobbar med det här temporärt då och då. Och ja. egentligen har kanske andra inkomster inom jordbruk och skogsnäring. Mm, så är det ju. I framtiden har jag tänkt att vi ska prata om Malmbanan mer ingående. Det är en mycket intressant berättelse. Både själva bygget och den politiska bakgrunden till det. Och för Den nordliga riksändan var manbanan jätte, jätteviktig. Den möjliggjorde den moderna gruvbrytningen som inte bara präglat regionen utan Sverige i stort allt sedan dess. Men manbanan innebar också att urgamla ekonomiska rutter som alltid gått genom Tornedalen in i Finland och vidare mot Ryssland helt plötsligt var irrelevanta. Istället var det orter som Kiruna och Gällivare som skulle ta deras plats. Så att det ritar om den ekonomiska kartan mm. där uppe på ett ganska drastiskt sätt. Och det här enorma bygge som kom igång 1898 krävde tusentals människor som skulle jobba med olika saker. Inte minst kom det horder av rallare från både södra och de mellersta delarna av Sverige. Är det, är det det här som Ernest Till och eh, Knut Wallenberg omkring och planerar? Just det, det är det. Ja, det här har ju vi gjort avsnitt om. Jag tror det är Kanske avsnitt 78 eller något sånt där. Just det. Östen Gröt skriver i boken ur Norrbottens historia. En bok som jag alltid hämt mycket förtjust i. Det är där den omtalade brödkartan är hämtad ur. <laughs> Fick vi in den där? Ja, det är ju härligt. Han skriver om de här rallarna. Och att många av dem var trots allt van facklig organisering. Och de tog med sig de här idéerna till norra Sverige- Och det knyter an till det vi pratade om i vårt avsnitt om Säskarö-upproret. Vi hade de här sågverksorterna i norra Sverige som var liksom landsändans industriella hjärtan, men som i, under en lång period inte var organiserade. Många sågverksägare hade sina anläggningar avlägset till och de försökte skapa egna idealsamhällen där patronen ansvarade för allt i de anställdas liv, mat, logi, själasörjning och så vidare. Eh, och Man var så avskilda och man var så beroende av patronen att det tog ganska lång tid innan den politiska organiseringen kom. Och när den kom så kom den med järnvägen och rallarna. Mm. Det var mycket rallar som hade med sig idéer om att även sågverksarbetarna skulle kunna organisera sig och kräva bättre villkor och löner och rättigheter. Ja, de påverkar ju omgivningarna där de dör fram förstås. Ja, verkligen. Under 1800-talet så fungerade de ju som någon slags eh, nyhetsförmedlare nästan. Mm. Ja, så de var en slags kulturbärare som transporterade både idéer, alltså oavsett om det var politiska idéer, eller ja, vad ska man säga tekniska. Tekniska idéer, eller sånger, eller bara nya gener eh, ja, till, till andra delar av det är Sverige. Biologiska idéer. Ja, och de förändrade det här landet ganska drastiskt. Ja, verkligen. De dog ju fram civilisationen och skapade den här infrastrukturen som jag pratade om i inledningen. Just det. Jag tycker väl att Bert Olse är lite bitter, som sagt, över att det har försvunnit en massa järnväg här. Mm. Och så, men nu har det, ju, det har ju börjat prata om diverse höghastighetståg, och det är ju alla rörande eniga om att det är en bra grej. Nej, det är alla inte alls eniga om. Är de inte? Nej. Det här kan jag lika lite om som eh, Satsuma. Jaha, nej det är nej, jag skojade, ja, det är klart att jag det här har jag koll på. Jag är ju jag har koll på viktiga saker. Det var eh, ett litet skämt. Folk eh, kan inte alls enas kring det här men det är åtminstone på tapeten. Så är det. Angående järnvägens framtid och så vidare. Så är det. Och även om man inte bygger höghastighetståg så eh, tror jag att tåg är vanligare färdmedel numera än vad det var på 80-talet kanske i alla fall. Just det. Men alldeles oavsett hur mycket järnväg som ska läggas eller inte läggas, om det ska bli höghastighetsbana, om det ska bli bana, om det ska bli magneträls uppe i himlen från eh, jag vet inte, Kiruna till ysta. så är det inte rallare som kommer fram med slokatt och Manchesterbyxor som kommer dra den. Nej, vi pratade om det här när vi åkte tåget upp till Umeå, hur det egentligen är idag om, om det är någon form av glorifiering kring alla idag och du menar på alltså att begreppet inte ens finns och det, det kanske det inte borde göra heller. Nej. Däremot finns det ju folk som lägger järnväg med hjälp av diverse moderna eh, tekniska varianter som, som det här avsnittet inte alls handlar om. Nej. Vi kan väl avsluta med att säga att om det är någon järnvägsanläggningsarbetare som lyssnar så får man komma in och säga hur mycket av Rallar-identiteten som lever kvar. Ja. Facebooksidan. Kan ni gå in och gratta Daniel Hermansson till nyheterna också? Ja, just det. Tack eh, på förhand. <laughs> ni ha en härlig vecka nu. Ha det bra. Hej. Hej, hej.